Slavostovia a 129. -a. De mulțumire pentru harul și taina sfântului Maslu. Aleluia, slavăție, Doamne, Tată ceresc. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taina sfântului Maslu, cu sfânt al milei tale, rănile păcatelor noastre le-ai înlinat. Aleluia, slavăție, Doamne, Tată ceresc. Te iubim și îți mulțumim. Fiindcă prin taina Sfântului Masu, cu uleiul răbdării tale, sufletul neîmplut și mânia noastră, în blândețe, ai transformat. Aleluia, slavă ție Doamne Tată ceresc! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taina Sfântului Masu, în straiul hărniciei neîmbrăcat și de păcatul lenei ne dezbrăcat. Aleluia, slavăție, Doamne, Tată celestei, bine și mulțumim, fiindcă prin taina Sfântului Maslu, cu smirna smerenii, slava al lumii, din inimile noastre ai alungat. Aleluia, slavăție, Doamne, Tată celestei, bine și mulțumim, fiindcă prin taina Sfântului Maslu, focul patimei deslunării trupului, în crinul curăției, l-ai schimbat. Aleluia, slavăție, Doamne, Tată celestei, bine și mulțumim fiindcă prin taina Sfântului Maslu, buruiana zgârceniei din grădina noastră a ai aruncat și mâna milei noastre ai vindecat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Tată Celestei, bine și îți mulțumim, fiindcă prin taina Sfântului Maslu gura lăcomiei ai astupat și cumpăna cumpătării în puget ne a așezat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Tată Celestei, bine și îți mulțumim, fiindcă prin taina Sfântului Maslu șarpele invidiei de la noi l-ai aruncat. Și cum să dobândim prin blândețe pomul vieții veșnice Al Aleluia, slavă slavăție Doamne, Tată ceresc. Te iubim și ți mulțumim, fiindcă prin taina Sfântului Maslu, negura păcatului ai împrăștiat și cu aura harului tău Al Aleluia, slavă ție, Doamne, Tată ceresc. Te iubim și ți mulțumim, fiindcă prin taina Sfântului Maslu, în împărăția ta cea binecuvântată, un loc pentru sufletul nostru ai așezat.